Oh, my God. Veď vám to bol takedy inakší svet ako teraz. Kedy si ľudia neský vražili toľko, neumárali sa, aby čím viac našporili. Ale čo mali to zjedli? Zapili si, zasmiali sa. Lepšie im to potom strovilo. Vtedy, ak si neznal dačo na žart povedať, nemohol si sa ani ukázať medzi ľuďmi. Len ešte vtedy žila jedna kráľova dievka, tá zase... Nedaj Bože usmiať sa. Ani len svojim vohľačom. A tých by bola mala na každý prst podesať. Taká bola krásna a bohatá. Rodiči asi s ňou nevedeli rady. Napokon dali vytrúbiť po celej krajine, že toho človeka zlatom odvážia, kto by ju rozosmiel. Tu sa hrnuli smiechotári zo všetkých strán, lenže každý s dlhým nosom odišiel. Konečne nikto viac sa na to nedával. Ale vraj na veky nájde sa majster do remesla. Pán kráľ utrápený sedeli pri panne dievke, aby ju trocha rozvraveli, keď sa tu odchýlia dvere a kto si strčí dnuka rozšuchranú hlavu. Prosím, ponížene, či sú pán kráľ doma? No a ty si kto... Čože tu chceš ty, ty, ty Prosím, poníženie. Prišiel som si pravdu potvrdiť. Čo za pravdu a pravdu? Či nemáš doma Richtára a stolicu? Mám doma Richtára a mám aj stolicu. Ale popravdu som si dovolil prísť, prosím, poníženie, za vami. Ale tá si chod za svojim Richtárom, hlava strapatá. Ej, prosím, poníženie. Nerád obchádzam inštancie. Ale keby hádam... Len vy rozpovedzte, čo za galibu máte. Ja, ja, ty... ty hovoríš. Ona... Ona prehovorila. Po toľkom čase cérenka moja jediná. Veď ty máš jazyk. No už teda... Ty hun tisko ty máš ale šťastie. Rozvravil si princeznú, Tak teda rozpovedz tú svoju galibu. No veď... Na to som prišiel. A tak si kubok z našej dediny zavesil baranicu na vatráľ a postavil sa tak, ako bol v húni, v opasku, nohaviciach a krpcoch pred pána kráľa a pred tú jeho dievku. Začal si ho len tak po svojom, ale pán kráľ už teraz počúval, keď len počúvala aj tá jeho dievka, čo každého odbila, ako ústa otvoril. Počúvajte teda aj vy. Na verejnú známosť sa dáva, že každá krava mlieko dáva. A že je to vec tak istá, zná každý z nás dozaista. No však nevie celkom iste to, čo stojí v tomto liste. Každý občan pekne vedno, či má, či kravu nemá, to je jedno. Platiť musí kraviara. To je príkaz rychtára. Tí, čo kravu nemali, neboli veru s Richtárovým príkazom spokojní. Taký bol aj občan krajec. Povedala si, že keď kravy nemá, ba ani len nebožiatko-teliatko, musí dačo vyhútať. A tak sa aj stalo. Vykresal kravu z dreva a dal pastierovi na pašu. Ešte mu pohrozil, aby ju dobre napásol a každý večer pekňa ako druhé, do domu dopravil, hej, krávky, moje krávky. Si chraví je čas. Jesen sa končí a ja mám veru nech tam, je okrem smútku aj zimu. Aj takto si vatričku založiť. Nebolo by odveci. veci. že kde. Tu v šírom poli nenájdem, čo je len jedinú triesočku. Hej, ale riadne prizjavá. Pravda, zahraj. Mm. Ani tebe nie je dva razy dusno. Váf. A čo tak? Váf. No vidíš, vedel som, že budeš súhlasiť, že si pekne krajcovou kravou prikúrime. Rysuľa! Kde, že sa to táraš? Hej, Kubo! Počkaj! Dobrý deň, boženík. Nedobre je na teba, Kubo. Občan krajec sa bol žalovať Richtárovi, že si mu kravu porúbal. A on splácal od nej, ako bol Richtár prikázal. A tak pán richtár rozhodli jednoznačne. Kravu za kravu. A tak máš priviesť tvoju kravu pred slávny súd. Hey, nesúca je pán Boženík, vonkoncov je nesúca pred Slavný súd. povedzte, nech málo pozhovejú. Kým ju trochu občešem, obriadím. Poviem im, poviem, len dlho nezdržuj, aby boli veci na poriadku. Nož, Kubo, dobre sa maj. Hej, páni, nebudete si vy mojou krávkou gamby mastiť. Preťahnem vám popodnosť inakším mastným pierkom. kravu na holohumnicu a tam zabil. Meso povešal na pánty, že ho na druhý deň bude predávať. A kožu vypchal na drevené štuligi, že vedí krajcova kravale na takých drevených štuligách stála. Ale tu pán Richtár vydali zákaz, že kto sa opováži od kraviara, čo len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze, a ešte ho ináš kripec natiahnuť nebo ráči kraviarčík neutržil nič. Bo ľudia sa báli prestúpiť Richtársky zákaz. Iba farárov a aj s kamarátmi sa postavili v humne pod pánty a oblizovali si pisky hľadiac hore na meso a s chvostami. Aha. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peniaze, čo? No, nič to. Veď ja vám zverím. Venči, na požebu pristanete. A keď si prídem pýtať. Zaplatíte? Hej, vy, už sa nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám, čo? Tak som teda dohovorený. Naďte, No ale, čo s ostatným mesom? Dám ja toho navariť, nadusiť, nasmažiť. Zavolám všetkých susedov na hostinu. Keď ja ma potom, sa to voľa ako cez zimu prechovajú. sedeli, sa najedli, napili, zaďakovali a aj rozišli. Ale ďalej sa ani neobzreli o kraviara. Od susedov mal svetý pokoj. Ale doma mu žena každý deň iba tú istú pieseň húdla. Že či nevidí, že mu deti na peci dobre nepomrú od hladu. Milí Kubo hútala, hútala, až mu počase prišlo na pamäť. Žena fare má dlžníka Rozhodol sa, že sa tam vyberie A milého jednokého Dunča Pred jeho pánom jednokým pánom Farárom vytresce Chodí po fare, chodí po celom dvore Po kôlni, po stodole, Ale milý Čučko Ako by sa bol pod zem prepadol. Iba čo hlavu nastrčil Cez dvere do farárovej svetlice Zazrie Dunča Rozťahovať sa pod stolom či si tu, ty pes slepý. Zaplačo si do žen. Čo si to dovoluješ? Nož ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať? Či ty nevieš, kto som ja? Ako by som nevedel, ale to pes prosa... Ja, že som ti pes? Nezná Boh, nerúhaj sa. O, ako si som pozabudol, že aj oni ráčia byť na oko No go, veď počkaj, a čo že som ja, tebe do žen? Izobrağ, ty ty niktoš... Veď už nič, ja sa už porúčam. S pánom bohom. Dunčo, vy ho! Počkaj, šelma, i tak mi neújdeš. No Na chudáka Kuba... Bolo veru dobre. Pán slúžny mu nasúdil za urážku farára 100 kijov kijovatých. Chudá kraviar to iba vtedy zvedel, keď sa mu dráb aj so šiestimi chlapmi pred pastierňou postavil, aby ho pod holými vidlami odviedli do stolice. Druhej rady nebolo iba zadnými dvermi do pola a z pola do širého sveta. Chodí potom tom šírom svete od dediny do dediny. Od mesta do mesta. Raz si tu v meste zastania, čuduje sa, čuduje, lebo ešte nikdy nevidel taký vysoký dom a k tomu ešte všetok zelený. Hej, či to tu divné vápno rastie, keď takto na zeleno-bieli. A tie obloky? To sú ako u nás dvere. Oj, jači idú vysoko nad jedno druhé. Bači tu ozaj sliepky vládz vyletieť hore na pánty. Keď je to taká výšava. Ale kdeže sú tu chlievce pre svine? A stajne pre kravy. Keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič. A čože ty tu chlape takto čudne hútaš? hútaš? Trepeš tu dve na tri a zízaš ani tela na nové vráta. Dumám, Veru, dumám. Hútam si ja hútam... Len mi to ťažko do kotrby vchádza. Nuž ty heňupák. Či ty ani nevieš, kde si? Veď tu stojíš pred kráľovskou palotou. Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Hej, tak mi bysťu svete, voľaču aj o kráľovi povedzte. Hej, zle nedobre je s našim kráľom. Prince z nám ochorela. Nie je to s ňou vôbec reči. Král vyhlásil... Že dá zlatom vyvážiť toho, kto jeho dievke dobrú vôľu prinavráti. Ha, takto zlatom sa odvážiť, to by nebolo zlé. A, to vieme všetci. Ale zatiaľ sa to ešte nikomu nepodarilo, aby splnil kráľovú podmienku. A veď dáko bolo, dáko bude. Hútal, Kubo, hútal Ako by sa do kráľovskej paloty dostal I začal obchádzať okolo domu Že vedlen bude mať Dagde dvor a záhradu A tam sa ľahko prešvihne cez plot Lenže čím ďalej obchádzal Tým bol smutnejší Ani len poriadného plota Nebolo okolo tohto domu Len brány a brány A pod každou aj podvoja vojaci S iskriacimi šabľami Raz ale ďaleko, vári až hen u desiateho suseda, bol pustý múr. Hop, a už bol za múrom. Bola tam nebodaj záhrada. Ale povážte, prosím vás, tú hlúpost. Trocha petržlenu? Alebo mrkvy? Nikde. Ako to treba poriadným gazdinám? Iba kvety, akadejaká tráva a kriaky. Pustil sa teda po tej tráve a pomedzi kvety. Ani nevedel o šťastí, že bol už na dvore u pána kráľa. Ale je to za dvor. Čo by len jednej smeti na ňom, jeho stará nikdy tak izbu nezametie. Nuž ale preca, kdeže tu z domu smeti podievajú? Veci ich vari len dokazne neodkladajú a hnojže odpytujem pekne, kde vynášajú? Veď ho len ako ihlu ukryť nemohli. Zobral sa on smetisko a hnojisko po všetkých kútoch hľadať. Hej! A čo ty tu šel na stonohá a po kráľovskej palote špehuješ, ha? Zastrelte špeha! Našiben s ním! Hej, to by už nebolo bývalo s kostolným riadom takto nič poniť človeka našibeny doniesť. Pán vojak, ste varilen po chabelu by nepojedli. Veď som ja Kubo, kráviar z našej jediny. Iba to hľadám... Kde si tu pri takom gazdovi, ako sú pán kráľ, trus vynášate. A potom. Rád by som k pánu kráľovi jeho pani dievku rozosmiať. Aha. No, vedia, ja, nič dobrý človek. Veď ja vám, ja vám nedám ublížiť. A keď vás ja upravím k pánu kráľovi, len mi štvrtú čiastku slúbte z toho, čo dostanete, keď kráľovú teru rozosmiete. Prečo nie? Len ma tu počkajte. Už teda, dobre, pozri sa Ujdeš tu krížom cez nádvorie Za baštou zabočíš doľava Potom to. prejdeš asi 30 krokov A zánieš doprava. doprava. Po 42 krokoch zase odbočíš doprava. A nezabudni, musíš prejsť cez tri stráže Už teda, ďakujem pekne len ma tu počkajte! Odplata vás nevinie! Vykročil si náš kraviar pekne smelo. Lenže každá stráž zrevala naň ako hrom, takže za každý mal z dvoch spadnúť. Každý vojak vyzvedal, že kde ide. A keď im vysvetlil, pekne od neho vydránkali po štvrtine z toho, čo dostane, keď kráľovskú dceru rozosmeje. Tak som tu, pán král. Lebo Kubo, krávniar z našej dediny, to je nikto inakší, ten sám, ako ma tu vidíte. A porozprával som vám všetko, ako sa mi vodilo. A rád som, že sa vaša pani dielka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiela. Dobre, dobre si urobil, si. No a, no a teraz, čo si žiadajú za tú rozprávku? He? A veď som vám hneď z povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť. Ale. Pravdu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených sto kijov, Ale, ale kúvo, kúvíčko, veďže no. Veď ja to myslím naozaj, že te dám zlatom odvážiť. Keď si mi už ceru rozveselil Hej pán kráľ To ja myslím naozaj Aby ste mi potvrdili a to pečaťou Mojich stokijov kiovatých Aha. Ako môj He -he. diel za to Že som ja. vašu pani dievku rozveselil a -a, no. Aby som tým štyrom tam vonku Nič dlža neostal Čo si odo mňa po štvrtine vydrančil Áno áno ako no. potvrdo Veď bez očivé stráže si tú príučku dávno zaslúžili No, no Nech je teda po tvojom Potvrdzujem tých stokilkyovatých, <laughs> presmiechotára Kuba, ale na nohavice tým štyrom, čo si vydránkali porovnej štvrtine z toho, keď nášho Kubíka inak predo mňa pustiť nechceli. Ale tak nič po ani nášho kubíka nechceli od seba prepustiť. Kráľ mu dal ukázať, kde má svoje stajne. I to hnojovisko, ktoré bolo Kubo tak hľadal, ustanovil ho kráľovským kravierom, a že si smie aj ženu, aj deti k sebe pojať. Kubovi teda od tých čias bolo dobre aj so ženou, aj s deťmi. A čo viac, kráľ mu daroval z tých 100 jednu na výber. A ta krava mala zvonec. Už je tej rozprávke koniec.